Rugăciune pentru a treia, rugăciunea a treia pentru taina și porunca în șuiere. Doamne, Tată, ceresc ca toate făcătoarele, te iubim, te sărim și să mulțumim, pentru că prin Fiul tău cel iubit ne-ai descoperit, căci Tatăl așa a iubit lumea, încât pe Fiul tău cel în unul născut, L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu cu înțelepciune ai rânduit prin Domnul Isus să ne mântuiești. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea, pentru ca în împărăția Ta cea cerească să ne primești. Ca tot ceea ce crede în el să nu piară, și să aibă viață veșnică. De aceea, pentru trăirea tainei iubirii, Domnul ne-a poruncit Să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Și când a venit pe bolnav de a vindeca, pe morții am viat, pe și am învățat, atunci cu iubire pentru noi s-a rugat. Ca toți să fie una după cum tu, Părinte, pentru mine și eu întru tine acea, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă cât tu mai Pentru ca asemeni ucenicilor săi în fierea și viața ce veșnică să le dobândim. Pentru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste, unii față de alții, de aceea să trăim pentru alții ne-a învățat, între cruce, fiind răstignit, a grăit. Femeie, iată fiul tău, apoi ucenicului iubit i-a zis, iată mama ta.